Розділ 5. 30 жовтня 1970 року. Десь на початку третьої години ночі на нижньому поверсі невеликого будинку за 250 миль на південь від клів змілза. Задзвонив телефон. Герб Сміт сів у ліжку. Прокинувшись тільки наполовину, якусь хвилю сидів, мов очманілий, не в змозі збагнути, що воно таке. Поряд почувся приглушений подушкою голос Віри. «Телефон!» «Ага», – мовив він і підхопився з ліжка. То був огрядний широкоплечий чоловік років під п'ятдесят, уже трохи лисуватий у голубих піжамних штанах. Він вийшов у горішній передпокій і ввімкнув світло. Внизу пронизливо заленчав телефон. Герб спустився вниз до телефонного куточка, як називала його Віра. Телефон стояв на чудернацькому столику шавці – який вона придбала років зотри тому. Герб від самого початку рішуче відмовився втискати під той столик свої 240 фунтів живої ваги. Отож, завжди розмовляв по телефону стоячи. Шухляда столика була вщерть напхана випусками «Райдерс Дайджест» і номерами журналу «Фатум». Герб поклав руку на телефон, але не знімав трубки, і дзвінок заленчав і далі. Такий пізній нічний дзвінок, звичайно, міг означати одне з трьох. Або котрийсь із давніх приятелів упився донестями і вирішив, що тобі буде приємно побалакати з ним і серед ночі, або хтось помилився номером, або ж готуйся почути погані вісті. Сподіваючись у душі, що то просто помилка, Герб зняв трубку. Алло. У трубці озвався сухий чоловічий голос. Це помешкання Герберта Сміта? Так. З ким я говорю? Я Герб Сміт, а що? Будь ласка, заждіть за хвилину вас з'єднають. Гераст, але хто? Та було вже пізно. У трубці брязнуло, так наче на тому кінці дроту скинули на підлогу черевик. А його тим часом з'єднують. З усіх телефонних незручностей то були погана чутність, вихватки малих пустунів, що дзвонили і питали, де ти закопав бляшанку з діамантами, бездушні металеві голоси телефоністок, дзвінки у лесливих агентів з пропозиціями передплатити той чи той журнал. Герб найдуще не любив чекати, поки його з'єднають. Це була одна з тих підступних новацій, що майже непомітно закралися в життя за останній десяток років. Колись на другому кінці дроту просто казали «Не кладіть трубочку, гаразд?» Та й по всьому. Тоді ти принаймні міг почути якісь далекі розмови, гавкіт собаки, звуки радіо, плачне мовляти. А чекати, поки тебе з'єднають, то зовсім інша річ. Лінія була німотна, геть безживна. Ти опинявся в порожнечі. Казали б уже прямо, будь ласка, заждіть вас на хвилину поховають живцем. Він усвідомив, що трішечки чогось боїться. «Ну що, Герберте?» Не віднімаючи трубки від вуха, він обернувся. Нагорі біля самих сходів стояла Віра у вицвілому рудому халаті з волоссям, накрученим на бігуді, та білим від якогось крему, схожим на гіпсову маску, обличчям. «Хто там?» «Що не знаю. З'єднують». «З'єднують? О пів на третю ночі?» «Так». «Це не Джонні? Ні. І з Джонні нічого не сталося?» «Не знаю», – відказав Герб, ледь стримуючись, щоб не підвищити голос. Хтось дзвонить о другій годині ночі, каже тобі чекати, поки з'єднують, і ти починаєш перебирати у пам'яті всіх своїх родичів та їхні недуги. Перелічуєш одну по одній старих тіток, пригадуєш, на що хворіють дідусі й бабусі, якщо вони досі живі. Думаєш, чи не заглух раптом мотор у когось із давніх друзів, і намагаєшся не згадувати про те, що маєш єдиного сина, якого палко любиш і що такі дзвінки здебільшого і будять людей серед ночі, і раптом ноги в тебе наливаються свинцем від напруженого чекання. Віра заплющила очі і склала руки перед висохлими грудьми. Герб силкувався погамувати своє роздратування. Стримував себе, щоб не сказати, "Віра, святе письмо настійно радить молитися в спальні», бо тоді б вона обдарувала його отією особливою усмішкою, спеціально призначеною для невіруючих чоловіків-святотатців. А побачити таку усмішку о пів на третю ночі та ще й чекаючи з'єднання було б занадто. У трубці знову брязнуло, і вже інший чоловічий голос, відчутно старший, промовив. «Алло, містер Сміт?» «Так, а ви хто?» «Пробачте, сер, що змусили вас чекати. Сержант Мекс із поліції штату, дільниця Орона». Щодо мого сина, з моїм сином щось сталося? Сам, того не помічаючи, герб так і сів на стільчик у телефонному куточку. По всьому тілу розлилася млість. Сержант Мехс запитав Ви маєте сина на ім'я Джон Сміт без середнього ініціала? З ним нічого не сталося, він здоровий. Герб почув звук ходи. Віра спустилася вниз і стала поруч нього. Якусь мить стояла тихо, а тоді рвучко. Мов тигриця вчепилася рукою в трубку. «Що там? Що сталося з моїм Джонні?» Він смикнув трубку до себе і видер з її руки, зламавши вірін ніготь. Суворо глянувши на неї, сказав «Я сам». Вона стояла і дивилася на нього розширеними від жаху вицвілими голубими очима, затуливши рукою рота. «Містер Сміт, ви мене чуєте?» Насилув, ворухаючи язиком, наче після околу Новокаїну, герб видушив із себе. «Так, я маю сина на ім'я Джон Сміт, без середнього ініціала. Він живе у клівз працює вчителем у тамтешній школі. Він попав у автомобільну катастрофу, містера Сміт. Стан його надзвичайно серйозний. Мені дуже прикро сповіщати вас про таке. Голос Мекса був розмірений, офіційний». «О, Боже!» – мовив герб. Думки його вирували. Коли ще на військовій службі в Атланті його жорстоко побив на задвірках якогось бару ниций паскудний білявий здоровило з півдня на прізвище Чайлдрес. Отоді Герб почував себе так само, як тепер, геть розчавленим. І всі думки його неначе збились у безладну грузьку купу. «О, Боже!» – повторив він. «Він помер?» – зойкнула Віра. «Помер, Джонні, помер?» Герб прикрив рукою трубку. «Ні, він живий. Живий, живий, живий, живий!» вигукнула Віра і з добре чутним глухим стуком упала на коліна просто в телефонному куточку. «О, Господи, щиро дякую тобі і благаю, не обмени нашого сина своєю ласкою і захисти його своєю милосердною рукою від усякого лиха. Уклінно тебе благаю в ім'я сина твого Ісуса і, Віро, замовкни!» Якусь хвилю мовчали всі троє. Немовби замислені про життя в цьому світі та про його далеко не радісні повороти. І герб, утиснувшись всією масою в телефонний куточок, так що його коліна впиралися знизу в тендітний столик, а обличчя мало не тицялось у букет пластмасових квітів. І віра, уклякнувши поруч у притул до груби, і невидимий сержант Мекс, що був своєрідним свідком слухачем цієї похмурої трагікомедії. «Містер Сміт. «Слухаю, я, я прошу пробачення за шум». «Це зрозуміла річ», – сказав Мехс. «Мій син Джонні, він їхав своїм фольксвагеном?» «Смертельні пастки, ось що таке ті залізні жуки», – пробелькотіла Віра. «Смертельні пастки». По щуках її котилися сльози, зісковзуючи з грубого шару нічного крему, мов дощові краплі з хромованої поверхні. «Він їхав у таксі компанії «Бангор Ороно, сказав Мехс. Як мені відомо, ситуація виникла така. До нещасливого випадку причетні три машини, у двох з яких за кермом були підлітки з Клівз-Мілза. Вони саме виїхали за узвища на шосе номер 6, відомого як Карсонів-Пагорб, і прямували у східному напрямі. А ваш син їхав у таксі до Клівза, на захід. Таксі і машина на зустрічній смузі руху зіткнулися лобу лоб. Водій таксі загинув, і хлопець, що був за кермом другої машини, також. Вашого сина і пасажира тієї машини відвезли до Східного медичного центру штату Мен. Як я розумію, обоє у критичному стані». «У критичному стані», – проказав за ним Герб. «У критичному стані, у критичному стані», – заголосила Віра. «О, Боже, – подумав Герб, – ми наче персонажі дешевої мелодрами в якомусь жалюгідному театрику». Йому стало соромно за віру перед сержантом Мехсом, що, напевне, чув її голосіння на задньому плані. На зразок старогрецького хору. Цікаво. А скільки таких розмов відбув сержант Мехс за час своєї служби? Мабуть, і не злічити. Можливо, він уже подзвонив дружині водія таксі і матері того загиблого хлопця. А як вони сприйняли страшну звістку? Та й кому, яке до цього діло? Хіба Вірі невільно вільно плакати за своїм сином? І чого б оце тепер у нещасті людині лізли в голову такі безглузді думки? Східний медцентр, мовив він, і записав у блокноті на столику. На оправі блокнота було зображення усміхненої телефонної трубки, і шнур, що тягся від неї, виписував слова. «Супутник телефону. Як його поранило?» «Пробачте, містере Сміт, ви про що?» Що в нього пошкоджено, голова, нутрощі, що саме, чи він обгорів? Віра пронизливо закричала. Віро, та ти можеш помовчати? По цій відомості вам треба звернутися до лікарні, обережно відказав Мекс. Я матиму докладний звіт лише години через дві. Гаразд, зрозуміло. Містер Сміт, мені дуже жаль, що я мусив підняти вас серед ночі і сповістити таку погану новину. Що погано, то погано, мовив Герб. «А тепер, сержанти, мені треба подзвонити в лікарню, бувайте». «На все добре, містер Сміт». Герб поклав трубку і втупив безтямний погляд у телефон. «Отак воно і буває», – думав він. «Хто міг гадати? Джонні!» Віра знов закричала, а він уже з тривогою побачив, що вона запустила руки у волосся, накручене на бігуді, і чим душ смикала його. «Це божа кара! Божа кара за наше неправедне життя!» За гріхи наші, за все. Гербе, стань на коліна разом зі мною. Віро, я маю подзвонити до лікарні, я не хочу робити це на колінах. Ми помолимося за нього, пообіцяємо виправитися. Якби ти частіше ходив зі мною до церкви, я знаю. Оце тобі твоє чадіння тютюном. Оце покухлику купила після роботи з усіма тими приятелями. Оце тобі лихослів'я. Згадування імені Господнього всує. Кара Божа, це кара Божа. Герб взяв у долоні її обличчя, щоб вона перестала так шалено і розпачливо мотати головою. Дотик до вкритої кремом шкіри був неприємний, але він не забрав рук. Він почував щирий жаль до дружини. Останні 10 років вірине життя зайшло в якусь сіру сутінь, і вона ділила його між своєю баптистською вірою і тим, що Герб вважав невинною релігійною манією. Через 5 років після народження Джонні Лікар виявив у неї кілька доброякісних пухлин у матці та піхві. Після того, як їх видалили, вона більш не могла мати дітей. А через п'ять років з'явилися нові пухлини і довелося вдатися до видалення матки. От тоді усе те й набрало справжньої сили, і глибока побожність дивовижним чином поєдналася у неї з іншими віруваннями. Вона жадібно ковтала брошурки про Атлантиду, про летючі кораблі із Царства Божого, про істинних християн, що нібито живуть у земних надрах. А журнал «Фатум» читала майже так само часто, як і Біблію, і раз у раз посилалася на обидва ці джерела, пояснюючи одне другим і навпаки. «Віро!» – мовив Герб. «Ми будемо шануватися», – шепотіла вона, благально дивлячись на нього. «Ми будемо шануватися, і він виживе. Ось побачиш, ось ти!» «Віро!» Вона замовкла, не зводячи з нього очей. «Давай подзвонимо до лікарні і дізнаємося, що там з ним насправді», – лагідно сказав Герб. «Ну, гаразд, давай». «Ти не могла б тихенько посидіти отам на сходах, зовсім тихенько?» «Я хочу молитися», – з дитиною впертістю відказала вона. «Ти не можеш мені заборонити». «А я й не збираюся забороняти, тільки молися подумки». «А то ж подумки, гаразд, Герба». Вона пішла до сходів, сіла там і манірно обсмикнула халат. Тоді склала руки перед грудьми, і губи її заворушились. Герб подзвонив до лікарні, а через дві години вони вже їхали на північ майже пустельною менською автострадою. Герб сидів за кермом їхнього фургончика «Форд» зразка 1966 року. Віра поруч нього на передньому сидінні пряма і напружена. На колінах її лежала Біблія. Телефонний дзвінок збудив Сейру о чверть на дев'яту. Вона пішла до телефону, ще не прочнувшись від сну. У попереку й досі ломило після вчорашнього нападу блювоти. Боліли м'язи живота. Але загалом почувала вона себе куди краще. Вона зняла трубку, певна, що то дзвонить Джонні. «Ало! Привіт, Сейро!» «То був не Джонні, дзвонила Енн Стафорд із школи». Ен була на рік старша за Сейру і вчителювала у Клівзі вже другий рік. Викладала іспанську мову. Завжди весела, енергійна. Вона подобалась Сейрі. Та цього ранку тон її був незвично поважний. «Як ти там, Енні?» «А я оце трохи занедужала. Певно, Джонні сказав тобі, мабуть, з'їла на ярмарку несвіжу сосиску». «О, Боже, то ти ще не знаєш. Ти, ти нічого не знаєш». Н почала дивно ковтати слова, ніби дивлячись ними. Сейра слухала її спохмурнівши. Спершу вона дивувалася, а потім зрозуміла, що Н душать сльози і страшенно занепокоїлась. Н, що сталося? Не з Джонні ні, він не автомобільна катастрофа, відказала Н. Вона вже плакала, не криючись. Він їхав у таксі. Машини врізались одна в одну. Зустрічну машину вів Бред Френо з моєї другої іспанської групи. Він загинув. А його подружка померла сьогодні вранці. Мері Тібо. Вона вчилася в одному з класів Джонні. Це жахливо, просто жах. А, а Джонні? Зойкнула Сейра в трубку. Їй знову замлоїло в шлунку. Руки та ноги нараз заклякли і похололи. Що, що із Джонні? Він у дуже тяжкому стані, Сейро. Дейв Пелсен щойно дзвонив до лікарні. Вони не сподіваються, одне слово, дуже погано. Усе навколо почало тьмяніти. Ен ще говорила, та голос її віддалився і був уже аж ген-ген, як сказав колись Камінгс, про аеронавта, що злетів на повітряній кулі. У свідомості, наповзаючи один на один, безладно купчилися примарні образи. Ярмаркове колесо Фортуни, дзеркальний лабіринт, Очі Джоні якісь дивно-фіолетові, мало не чорні. Його простодушне миле обличчя в різкому світлі ярмаркового павільйону з голими лампочками на простягнутому впоперек електричному дроті. «Не може бути», сказала Сейра, і її власний голос прозвучав аж ген-ген. Це якась помилка. Коли він поїхав звідси, з ним усе було гаразд. Голос Н знову наблизився. Вражений, збентежений, обурений тим, що таке могло статися з їхнім ровесником, молодим і сповненим життєвої снаги. Вони сказали Дейву, що він навряд чи прийде до тями, навіть як і переживе операцію. А операція неминуча, бо голова в нього... Голова в нього... Що вона хоче сказати? Розтрощена? Що в Джонні розтрощена голова? Ісей разумліла... Може, щоб не почути цього останнього фатального слова, цього останнього жахіття. Трубка випала з її руки, а сама вона важко осіла в сіру сутінь. Телефонна трубка гойдалася на шнурі, чим раз повільніше, і з неї долинав голос Енн Стафорд. «Сейро! Ти що? Сейро! Сейро!»